Nyolcadik fejezet Lala és leo megállás nélkül dolgoztak. A németek lerohantak minden várost és falut, és begyűjtötték a zsidókat. Franciaországból, Belgiumból, Jugoszláviából, Olaszországból, Morvaországból, Görögországból és Norvégiából érkezett foglyok csatlakoztak a már ott lévő németekhez, osztrákokhoz, lengyelekhez és szlovákokhoz. Auschwitzban azokat tetoválták, akiket bal szerencséjükre kiválasztottak a kórházi csapatba. A munkára szent foglyokat vonattal birkenauba vitték, így a tetoválók megspóroltak egy összesen 8 kilométeres oda-vissza gyaloglást. De ennyi új transport mellett Lale nem tudta elhozni a kanadás lányoktól a zsákmányt, és Viktor minden este hazavitte a finomságait. Egyszer-egyszer, mikor az áradat kísér le a patt, és épp olyan napszakban jártak, Lale kikönyörökte, hogy vécére mehessen, és így sikerült eljutnia a Kanadába. A drága kő, égszer és pénzkészlet egyre nőtt a matraca alatt. Ma hosszú napjuk volt, már besötétödett és még mindig ott sorakoztak előttük a férfiak, hogy megszámozva küldjék őket tovább, rövid vagy hosszú időre. Ki tudja. Lale gépiesen dolgozott. Elvette a papírt, megfogta a kinyújtott kart, számot karcolt bele. Tovább a következőt. A következő kar olyan súlyos volt, hogy elejtett. Egy óriás állt előtte. Hatalmas melkas, bikanyak és masszív végtagok. Nagyon éhes vagyok suttogta a férfi. Lale ekkor olyat tett, amit eddig soha. Hogy hívnak? kérdezte. Jakubnak. Lale neki látott, hogy felte tovább a Jakub számát. Amikor befejezte, körülnézet és kihasználva, hogy a fáradt eszesz alig figyeli, mi történik, a háta mögé terelte Jakubot az árnyékba, ahova nem ért el a reflektorok fénye. Várj itt, amíg végzek. Amikor az utolsó fogoly számát is bevéste, Leonnal összeszedték az asztalokat meg a felszerelést. Lale búcsút intett Leonnak, mentegetőzött, hogy a fiú megint lekéste a vacsorát, és megígérte, hogy másnap reggel kerít neki valamit a titkos készletéből. Vagy ma reggel? Jakub még mindig a háta mögött rejtőzött. Lale nem sietett. Meg akar győződni róla, hogy valamennyi őr elment már. Végre nem látott egyet sem. Gyors pillantást vetett az őrtornyokra, nem nézett felép senki. Szólt Jakubnak, hogy kövesse, és Lale szobájába siettek. Vale becsukta az ajtót, Jakub leült az ágyra. Vale felemelte a besübbet matrac egyik sarkát, elővette egy kis kenyenet és kolbászt. Átnyújtotta Jakubnak, aki gyorsan eltüntette. Amikor a férfi végzett az étellel, Vale megkérdezte. Honnan jöttél? Amerikából. Hogy kerültél ide? A családomat látogattam meg Lengyelországban, és itt ragadtam. Nem tudtam visszamenni, aztán összegyűjtöttek mindenkit, és itt vagyok. Fogalmam sincs, hol lehet a családom. Elválasztottak tőlük. De Amerikában élsz? Igen. A minden itt, ez durva. Hogy hívnak? kérdezte Jakup. Lalénak. Tatu szólítanak, és neked hozzám hasonlóan jó fog itt menni a sorod. Nem értem, hogyhogy. -hogy? Mert ilyen megtermet vagy. A németek a legkegyetelem mocskok, akiket a föld valaha hátán hordott, de nem ostobák. Biztos érzékkel választják ki a megfelelő embert a megfelelő munkára, és szerintem meg fogják találni, milyen munka való neked. – Miféle munkára gondolsz? – Nem tudom. Majd meglátod. – Tudod, melyik barakba küldtek? – A hetesbe. – Á, azt jól ismerem. – Gyerünk, becsempészlek valahogy. Pár óra múlva, ha a számodat kiáltják, ott kell lenned, hogy válaszolj. Két napra rá újra vasárnap volt. Mivel az elmúlt öt vasárnap Lale dolgozott, borzasztóan hiányzott neki Gita. De aznap végre napsütésben sétált a táborban. Gitát kereste. Amikor befordult egy barak sarkán, taps és éjjelzés ütötte meg a fülét. Ilyen hangok sosem hallatszottak a táborban. Lale átnyomakodott a tömegen, hogy lássa, mi történik. Középen fóbiók és őrük gyűrűjében Jakub tartott bemutatót. Három férfi egy hatalmas gerendát vitt oda, ő pedig megfogta és elhajította. A fogjuknak sietve odébb kellett húzódniuk, nehogy eltaláljon valakit. Egy másik fogoly hatalmas fémrudat adott Jakubnak, aki fogta és félbehajtotta. Az előadás még folytatódott egy darabig, egyre nehezebb tárgyakat hozta Jakubnak, amiken bemutatotta roppant erejét. és áramlott végig a tömegen. Hó közeledett, SS katonák kíséretében. Jakub folytatta az előadást, nem tudta, kik csatlakoztak a közönséghez. Hoúztek nézte, ahogy az óriás a fejed fölé emel egy vasdarabot, és megtekeri. Eleget látott. Intett a mellett álló eszesznek, aki erre Jakubhoz lépett. Nem ért hozzá, csak fegyverével mutatta, merre menjen. Ahogy a tömeg oszlani kezdett, Lale meglátta Gitát. Oda sietett hozzá is barátnőihez. Egy-két lány kuncogott, amikor meglátta. A kacagás, mintha egy másik világból érkezett volna. Ide. A haláltáborba. És Lale el volt ragadtatva. Gita ragyogott. Lale karon fogta, és szokott helyükre az irodaépület mögé vezette. Még mindig túl hideg volt a föld, nem ülhettek le, hogy Gita az épületnek dőlt és a nap felé emelte az arcát. – Hunyd le a szemed! – mondta Lale. – Miért? – Csak tedd, amit mondok, bíz bennem. Gita lehunyta a szemét. – Nyisd ki a szád! – kérte Lale. Gita kinyitotta a szemét. Hújj le a szemed, és nyisd ki a szád. Gita úgy tett. Lale elővette a táskájából egy kis darab csokoládét. Tört belőle, és a lány ajkához érintette, hogy ez érezze a csodás állagát, majd kisi a szájába nyomta. Gita a csokoládéhoz szorította a nyelvét. Lale kiebb húzta az immer olvadó kis kockát, és gyengéden végig dörzsölte vele Gita ajkát, amit a lány élvezette lenyalogatott. Végül Lale egészen bedugta a csokit Gitta szájába, aki tágra nyílt szemmel harapott bele, és azt kérdezte. – Miért ízlik jobban a csoki, ha etetik az embert? – Nem tudom. Sosem etetett még senki. Gita elvette a csokoládi maradékát, amit Lale még mindig a kezében szorongatott. – Úgy le a szemed, is nyisd Ugyanaz a játék zajlott le. Amikor Gita az édeség utolsó morzsaját is el Lale ajkán, Gyengéden megcsókolta, és lehúny szemmel lenyorogatta a maradékot. A fiú kinyitotta a szemét, kaljába kapta a lányt, és szenvedélyesen megcsókolta. Amikor végre Gita is kinyitotta a szemét, letörölte a Lale arcán végig gördülő könycseppeket. – És mi van még a baltáskában? – Érdeklődött játékosan a lány. Lale szipogva nevetett. – Egy émány gyűrű? Vagy smaragnak jobban örülnél? – Köszönöm, a gyémánt is jó lesz. Vette a lapot Gita. Lala a táskájába túrt, és elővette egy csodálatos, egyetlen gyémántal díszített ezüstgyűrűt. Odaadta a lánynak. A tiéd, mondta. Gita nem tudta levenni a szemét a gyűrűről. A nap felszikrázott a drága kövön. Honnan szerezted? Van néhány lány a Kanadában, akik égszereket és pénzt találnak nekem. Ezen veszek ételt és gyógyszert. Ebből adtam neked is, meg a többieknek is. Tessék, fogadd el! Gita előre nyújtotta a kezét, mintha a gyűrűt akarná felpróbálni, de aztán inkább visszahúzta. Nem, tartsd meg, használt veheted. Rendben. Lale készült visszatenni a gyűrűt a táskájába. Várj, hadd nézzem meg még egyszer. Lale két ujjával jobbra-balra forgatta az ékszert. – Sose láttam még ilyen szépet. És most tette. Ennél szemben csak egyet láttam eddig. Nézett Gitára Lale. A lány elpirult, és elfordította az arcát. Elfogadok még csokoládét, ha van. Lale átadott egy kis darabot. Gita tört belőle, a szájába tette, és egy pillanatra lehúnyta a szemét. A többit a ruhája ujjába rejtette. Gyere, mondta Lale. Menjünk vissza a lányokhoz, hogy oda tud adni nekik. Köszönöm, simogatta meg Lale arcát Gita. Lale megtántorodott. A lány közelsége kibillentette egyensúlyából. Itt a kézen fogta és elindultak. Vezette lét. Amikor beléptek a főtáborba, Lale meglátta Bareckit. Elengedték egymás kezét. Összenéztek a lányjal, a pillantásra elmondott Gitának mindent, amit tudnia kellett. Fájt, hogy egyetlen szó nélkül kellett elválniunk, és nem tudhatták biztosan, mikor látják egymást újra. Lale az őt bámuló Bareckihez lépett. – Jelestelek! – mondta az őr. – Dolgunk van Auschwitzban. Auschwitz felé menet Barecki és Lale néhány fős munkaosztagok mellett haladtak el, akik büntetésből vasárnap is dolgoztak. Az őrtálló SS katonák üdvözlésül oda kiáltottak Bareckinek, de ő tudomás sem róluk. Valami nem stimmelt vele aznap. Az általában bőbeszélű férfinak ezúttal, mintha az egész teste megfeszült volna. Lale három háromfogyat látott – hátokat egymásnak vetve ültek, láthatóan a végső kiggyázva. Felnéztek laléra és bareckire, de meg sem próbáltak elhúzódni. Barecki nem lasított, csak előkapta a fegyverét és leadott néhány sorozatot. Valágy érdemes, képtelen volt levenni tekintetét a halott férfiakról. Végül a távolodó bareckire nézett és eszébe jutott, amikor először látta, hogy mindenfajta provokáció nélkül véttelen emberekre támadtak akik csak ültek a sötétben egy deszkán. Birkenauban töltött első éjszakája merült felemlékeiben. Barecki egyre távolodott, és Lale attól tartott, ha lemarad, ő következik. Az őr majd rajta éli ki a harakját. Utána ered, hagyott némi távolságot. Tudta, az eszez tudja, hogy ott van. Megint Auschwitz kapujához értek, és Lale felnézett a feliratra. Árbajt márt frei. Valeném már átkozta Istent, bármelyiket, aki hallgatja.